Capitolul 5. Răsplata Creasa zânelor, munților și pădurilor îi vorbi Mioarei cu blândețe. Apropiete te copilă dragă! Și vocea ei era atât de dulce și melodioasă ca trilul plivighetoarei. Mioara sfioasă se apropie de tron. Zânele așteptau cu adâncă reculegere să le vorbească aceea care era stăpâna lor. Întorcându-și privirile înspre zâne, Creasa le spuse aceste cuvinte. Iată de ce v-am chemat la mine pe voi, sfetnicile mele, care întruchipați milioane de animale de sub oblăduirea mea. După un străvechi obicei al nostru, după cum prea bine știți, astăzi este ziua în care răsplătim fapta bună a unui muritor față de unul din supușii noștri. Aceea căreia i-a venit rândul acum este Mioara, fetița pe care o vedeți aici de față. Știți cu toatele că ea a scăpat de la moarte pe cel mai iubit nouă dintre toți, pe cerbul Ircan, care e singurul purtător al stelei nepieritoare din neamul niramilor, vitej și vrednici supuși atât de devotați nou. Ircan însuși vă va povesti totul. Vorbește, fiul meu! Cerbul Ircan se ridică semeț cu fruntea lui împodobită cu nestemate ce fulgerau, atât erau de strălucitoare. Și iată, minune! Cerbul început să vorbească și zise... Țin să aflați cu toții că această copilă mi-a salvat viața, ascunzându-mă din calea vânătorilor și îngrijindu-mi de la picior zi de zi cu neobosit devotament și cu o rară gingășie și bunătate. Dar nu numai atât, copila aceasta mi-a dăruit și libertatea. Deși mă vindecasem de nu era ea, tot aș fi murit de dorul alormei, lor mei, dor sfâșietor ce m-ar fi răpus. Căci niciunul dintre ai noștri nu a avut durerea și rușinea de a fi ajuns să fie închis într-un țarc și acestei rușini eu nu i-aș fi putut supraviețui. Toți cei din neamul nostru au trăit liberi în pădure dintotdeauna și niciodată mână de om nu a putut prinde pe vreunul dintre ei. Toți strămoșii mei au murit de bătrânețe, nu de glonțul vânătorilor. Iată de ce eu nu voi putea uita niciodată fapta mioarei, cum de a putut ea, care nu cunoaște graiul nostru, să înțeleagă ruga mea mută și apriga mea dorință de a-mi dobândi libertatea. Inima ei bună și miloasă m-a salvat din deznădejdea de a mă ști încătușat, deznădejde care mă ducea la pieire. Fapta ei se cere răsplătită peste așteptări. Zena Căprioară vorbi și ea cu glasul tremurător de emoție. Dragele mele surioare, închipuiți-vă că nici nu-mi venea să cred atunci când l-am văzut cum venea vesel pe cărare spre peștera noastră, că e chiar el, singurul meu fiu prea iubit, sau nu cumva, numai onălucă, o întruchipare a durerii mele sfârșitoare. Îl gelisem neîntrerupt de atâta timp și ne tânguisem cu toatele, după cum știți, de răsunase pădurea, mâhnire adâncă cu prințesea chiar și penalta noastră stăpână. Când m-am încredințat că era cu adevărat chiar fiul meu prea iubit, că el trăia și se afla acum viu și nevătămat lângă mine, fericirea mea n-a mai cunoscut margini. Așadar, neamul nostru nu se va stinge. Întâiul meu născut, el singurul purtător al stelei din frunte, trăia și și astfel o va da și urmașilor lui. Am alergat în grabă la prea slăvita noastră creasă a tuturora și am vestit bucuria cerând răsplătirea bunei copile. Așadar, după cum vezi, copilă dragă, am hotărât să răsplătim faptata ta frumoasă față de unul dintre cei mai destonici mai vitei și mai iubiți dintre fiii noștri, grăi înălțimea sa creasă. Spune-ne ce dorință ai, dar gândește-te bine, adăugă creasa, ridicând în sus degetul arătător la care strălucea un briliant de mărimea unei alune. Gândește-te bine înainte de a-mi răspunde și oricare ți-ar fi dorința, noi ți-o vom îndeplini pe dată. Spune-ne, copilă dragă, vrei să-ți dăruim frumusețe neasemuită? Ori poate râfnești să ai bogății cum puțin oameni au avut vreodată? Sau vrei să-ți dăruiesc adâncă înțelepciune? Gândește-te bine, Mioara, și alege. Gândește-te la ce ții tu mai mult. Mioara, fără să stea prea mult pe gânduri, răspunse repede, dar cu glas fios, tulburată, ea însăși de marea însemnătate a ceea ce dorea. Mărită, prea puternică și neasemui de frumoasă crăiasă. Dacă bunăvoința domniei tale merge atât de departe, încât să-mi pot alege ce vreau eu, apoi vă rog să-mi dați talismanul de safir. Nici nu sfârși Mioara de rostit aceste cuvinte că între zânele de față se iscă un freamăt ca de pădure în furtună. Ce spune? Auziți? Ce îndrăzneală! Oh, asta e de neînchipuit! Auziți, surioarelor, nici mai mult, nici mai puțin decât talismanul de safir!" Toată această tulburare iscată deodată îi dovedea cu prisosință Mioarei că dorința ei fusese nemăsurat de cutezătoare. Și biata copilă tremura acum de teamă să nu fi supărat cumva pe crăiasă. Dar Crăiasa, revenindu-și prima din uimirea ce i opricinuise dorința Mioarei, o țintui dojenitor cu privirea. Oricât de binevoitoare se arătase până atunci față de copilă, totuși nu-și putu opri un gest de nemulțumire care îi umbri fața senină. Privi cu asprime la Mioara, încruntându-și sprâncenele frumos arcuite, iar printre zâne, freamătul se întețea și exclamațiile potrivnice nu mai conteneau. Dar deodată se făcu o mare liniște în sală când vorbi Crăiasa. Îmi cer talismanul de safir?" Dar bine mi-oara, cunoști tu are puterea nețărmurită a acestui neprețuit talisman?" El nu numai că dă frumusețe și înțelepciune celui ce-l poartă, dar are mai ales puterea magică de a-l purta în spațiu și în timp." Și apăsând pe cuvinte, creia să adăugă pe un ton grav. Prin el poți retrăi vremurile de mult apuse pe care le-a parcurs omenirea de-a lungul secolelor și mileniilor, căci puterea lui este nemăsurat de mare." Nu, nu se poate să-ți dăruiești talismanul de safir, cere mai altceva. Atunci Mioara, deși era întristată, luându-și inima în din, se încercă să o înduplece pe creiasă, Cu glas tremurător, cu lacrimile jucându-i în ochi, își împreună mâinile a rugă și zise cu nespusă duioșie, în timp ce pe chipul ei nevinovat se cita o mare nădejde. Înălțimea voastră este atât de nemăsurat de bună, atât de neînchipuit de atotputernică puternică și atot știutoare încât cunoaște de sigur că cea mai fierbinte dorința a mea din a fost tocmai aceasta, să pot călători în timp și în spațiu fără a fi împiedicată de stabilele de care avem a ne plânge noi oamenii. Nimic nu se poate asemăna cu un asemenea dar neprețuit pentru mine, înălțimea voastră. Poate să-i ia talismanului de safir darul frumuseții și al bogăției, lăsându-i doar puterea magică de a-mi da putința să călătoresc nestingherită în acele vremi istorice de mult apuse, pe care atât de mult doresc să le cunosc. Mioara făcuse această rugăminte cu atâta modestie, iar ochii oglindeau atâta arzătoare dorință încât sa fu adânc mișcată. Totuși ea se întoarse către zâne și, dorind să cunoască și părerea lor, le întrebă Dar voi ce gândiți, dragele mele? Vorbiți!" Din nou zumzetul de adineaur răsună în sală zânele, întrecându-se care mai de care să-și spună părerea. Prima sări zâna tigrilor, fulgerând pe mioara cu privirea ei fosforescentă, a ochilor ei cu sclipiri metalice. Mărită stăpână!" vorbi în ciudată zâna tigrilor. Cum este cu putința atâta îndrăzneală la o fică de muritor?" Oh, nu, nu, nu, nu se poate să-i dați talismanul de safir, nu! O parte din zână o aprobă zgomotos zicând și ele într-un glas. Așa-i, așa-i, are dreptate! Nu, nu, nu, nu, nu se poate să-i dăm talismanul! Zânăleilor și mai aprigă, zvârlind scântei din ochii, îi zbucni. Și eu, și eu mă opun cu strășnicie, nu trebuie să-i se dea talismanul pentru nimic în lume. Zâna urșilor însă, care stătuse tăcută până atunci, își spuse părerea cu glas liniștit împăciuitor. Stați așa, de ce v-ați mâniat până într-atât? Să ne mai gândim, fapta fetiței este deosebit de prețioasă pentru noi, deci n-ar trebui oare să o răsplătim și noi cu adevărat crăiește? Știm că nu oricui îi e dat să pătrundă aici pe tărâmul crăiesei noastre și dacă am socotit o vrednică de a fi poftită în mijlocul zânelor, de ce să nu îi îndepliniți dorința, așa cum de altfel i-ați și făgăduit? Slăvită stăpână? Dar zâna vulpilor, vicleană, ca atotdeauna intră și an în vorbă. Oh! Înălțată stăpână firește, la tine este voia și îndurarea, dar în nimicnicia noastră ați binevoit să ne cereți și nouă părerea. Prea bine să zicem că-i dăruiți mioarei talismanul de safir, dar cine ne chezășește, adăugă ea pe un ton de prefăcută indignare, că devenind stăpână pe el, această fetiță nu-l va folosi pentru alte scopuri ascunse și primejdioase. Auziți ce nemaipomenită îndrăzneală să ceară chiar talismanul de safir, scrâșnia cu răutate. Ei, dar știți că e tare vicleană, fetița aceasta, nu glumă. Că eu una mă pricep la viclenii, oho! Câteva zâne cuvința răzgomotos cuvintele ei. Așa e, are dreptate, nu se poate să îl dați. Iar altele făcură has de viclenia zânei vulpilor. Dar mama cerbului Ircan se ridică și cuvântă cu blândețe către zâne. Nu înțeleg de ce sunteți atât demonioase. Copilei i s-a îngăduit să ceară ceea ce dorește ea cel mai mult. Ce vina are copila dacă aceasta este dorința ei cea mai fierbinte, să poată călători în vremurile de altă dată Și rău fac surorile mele, zânele care au vorbit cu atâta dușmănie și răutate, îndemnând pe slăvita noastră crăiasă să-și calce cuvântul dat. Căci, să nu uităm asta, mărita noastră să și-a dat cuvântul că va îndeplini dorința mioarei oricare ar fi acea dorință. Cum ar putea oare prealuminata noastră stăpână să nu-și țină făgăduiala? Și apoi această fetiță dovedește cât e de înțeleaptă, iubind cu atâta pasiune călătoriile. Să vrei să te avânzi într-o astfel de încercare cu cutezătoare e o dovadă de curaj pe care nu ne-am fi așteptat să o întâlnim la ea, care e doar o copilă. Sunt întru totul de partea zânei urșilor și a zânei căprioara. Vorbi și zâna gâzelor. Într-adevăr, nu înțeleg deloc supărarea voastră. De ce vă mirați atât de mult? Când i se spune cuiva că poate cere orice vrea, el cere, bineînțeles, ceea ce dorește cel mai mult, dar pentru asta nu trebuie să-i purtați picămioare și nici să vă mâniați. Și zâna căprioară, privind țintă la surorile ei, se întoarse spre creasă. Luminată creia să fii bună și îndurătoare, cum numai înălțimea ta poate fi. Știm cu toatele că de sute de ani talismanul de safir n-a mai fost dăruit vreunui muritor. Cunoaștem deosebita lui însemnătate, dar fapta bună a acestei copile, purtarea ei deosebită, generozitatea ei, lipsa oricărui egoism de care atâția oameni mai suferă încă, toate aceste însușiri merită să fie răsplătite peste orice așteptări. Iar încrederea de plină pe care această copilă o are în cuvântul vostru și în nesfârșita voastră bunăvoință, nu trebuie zdruncinată în niciun fel, așa că iată, îmi unesc și eu rugămintea cu a ei. Dăruiți-i talismanul de safir, îl merită cu prisosință. Și ca să facem și voia unora dintre cele ce se tem de urmări, adaug. La prima faptă rea, săvârșită de mioara, talismanul să o părăsească, fetița pierzând puterea pe care el i-o dă. Tecuzâna prioară. Apoi, pe rând, tot așa își spuseră părerea multe din zânele aflate de față, unele mânioase sau chiar cu răutate și aspră lipsă de înțelegere, altele cu îngăduință și blândețe, astfel că, până la urmă, nu se mai putea ști câte erau de partea zânei căprioare și câte erau împotriva dăruirii talismanului de safir. Dar încă de pe când vorbise zâna căprioară, fața crăiesei se vedea luminându-se din ce în ce mai mult. Și când zânele terminară cele ce a de spus, creia sa înduplecată și cu adâncă înțelepciune vorbi întorcându-se către zâna căprioară. Cât de adevărat ai greit, draga mea? Ei bine, văd că va trebui să îndeplinești îndeplinesc dorința. Iată, m-am hotărât. Mi-am dat cuvântul și fără îndoială trebuie să mi-l respect. Îi voi dărui mioarei prețiosul nostru talisman, dar la prima greșeală săvârșită, acest talisman va pieri de la gâtul ei și nu-i va mai fi de niciun folos. Așa hotărât Vino copilă, ai zbutit să mă îndupleci, iată. Îți dăruiesc talismanul de safir, dar ține bine minte cele ce-ți spun. Vei retrăi timpurile pe care dorești să le vezi cu proprii tăi ochi, dar pentru nimic în lume nu ai voie să te amesteci în viața lor. Privești doar atât. Dacă te amestești cumva în cele ce vei vedea, pierzi talismanul și puterea legată de el. Apoi creasa, sfârșind cele ce avusese de spus, bătut din palme de trei ori. Și iată că apărură pe loc cei 24 de pitici care-i să rătrena. În timp ce piticii se închinau adânc în fața ei, sa îi dădu lui Sispo o cheiță de aur. Sispo se urcă pe o scăriță de argint și descuie cu cheița de aur ușița de la firida bogată ornamentată din dreapta tronului. În momentul în care ușița firidei se deschise, întreaga sală este nepădită de o lumină albastră azurie răspândită de sclipirea talismanului în formă de stea ce se vede înăuntru. Zânele toate par ca vrăjite în fața acestei minuni. Sispo ia talismanul cu lanțul lui cu tot și îl pune în mâna crăiesei. Creasa îl petrece pe după gâtul mioarei, iar copila, mișcată până la lacrimi, sărută mâna creesei și se înclină sfioasă. Și este atât de fericită mioarea, că nici nu știe ce să facă. Se trage mai la o parte, cu pași împleticiți de emoție, pipăind cu mâna talismanul de safir și neputând scoate o vorbă. Creasa ai vorbit din nou cu bunăvoință mioarei, ridicând degetul arătător cel împodobit cu briliantul de mărimea lunei. Să nu uiți, mai ales ce ți-am spus, Mioara. La cea dintâi greșeală pierzi talismanul. Și ca să nu fii singură, iată, îți dau pe Sispo să meargă cu tine, să te însoțească în călătoriile tale. Cu ochii strălucitori de bucurie, cu glasul tremurător, Mioara rostie în sfârșit: Mulțumesc! Oh, cum să vă mulțumesc, lăvită crăiasă! Și fata strânse cu drag talismanul la piept, cu amândouă mâinile și adăugă cu hotărâre: Mă voi sili să nu greșesc, prea luminată creasă. Fi încredințată, mă voi sili să nu greșesc. Creasa se ridică în toată măreția ei și plecă urmată de piticii care îi duc trena și de toate zânele care pășesc smerite în urma ei. În uriașa sala a tronului n-au mai rămas decât Mioara și Sispo.